wadhiya ni nyama ambayo kuchinjwa siku ya Eid al-Adha au naskutu tatu baada yake ambazo ni Ayyamut Tashreeq kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuaambia li kulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am Hizo ndio bahimatu anam ndio nyama ambayo anafaa kuchinjwa na hao wanyama ni ngamia na ngombe, na mbuzi, na kondo Hao ndio wanafaa kuchinjwa kwa sababu hizo ndio bahima tulanaam wala haijawahi pokewa katika salafu salih kuna mtu ambaye amechinja Wasiokuwa hao ambao tumewataja. Wapenzi wa Islamu anasema Allah subhanahu wa ta'ala fassalli li rabbika wanhar anatuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tue ni ni kusali kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile tuchinje kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Juzay رحمه ta'ala katika tafsiri yake anasema Idhbah yawma nahri akitafsiri al anasema Idhbah yawma nahri yani chinja siku ya adha na hiyo koul ameipokea kutoka kwa Ibn Abbas na vile vile ni kauli ya na Mujahid na jumhuru ahli alilm kama vile alivosema al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala na vile vile Mtume sallallahu alayhi wa sallam oyeye mwenyewe mechinja kama vile ilivyopokewa kutoka kwa hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu alivosema Dhabha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam amlahaini akranaini aqranayn dhabahuma biyadihi wa wakabbar Anasema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wa sallam alichinja -ali kondoo ambaye alikuwa na pembe zake kamili na rangi yake vile vile ilikuwa nzuri yeye mwenyewe kwa mkono wake ndiye amechinja baada ya kuwa kuwammtaja Allah subhanahu wa ta'ala na akatoa takbira yani asema Bismillahi Allahu akbar hadithi imepokewa na Imam Muslim rahimahullah wapenzi wa kufikia hapo tunapata ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuchinja na Mtume sallallahu Alaihi wasallam amefuata hiyo maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa yeye mwenyewe akawa mwenye, ni akawa yeye mwenyewe ni mwenye kuchinja kwa mkono wake akiwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na akitoa takbira ulama wame tafutiana hukumu na hukmi ya Eid al-Adha ama hukmi ya id. waka wengine wamesema kupitia kwa hizi amri kama vile tulivyosoma na hadithi zingine ambazo zimepokewa hadithi ni nyingi wakasema wengine wamesema ni wajibu wengine wamesema sunna muakkada na sunna muakada ndiyo koul jumhur ahli alilm Ulama wengi wamesema ya kuwa ni sunna muakada. lakini haimaanishi mtu awache kuchinja kwa sababu tu akisema hiyo ni sunna kwa sababu imekuja mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza ya kuwa yul akieleza kuhusiana na mtu ambaye atakuwa na uwezo na hakuwa, hakuwa ni mwenye kuchinja anasema mtume sallallahu alaihi wasallam man Mankana lahu sa'a yule ambaye kwamba atakuwa na uwezo Walam yudahi. kisha haku hakuchinja ana uwezo allah subhanahu wa ta'ala amembariki ana mali ana uwezo na hakuwa ni mwenye kuchinja fala yaqrabana musallana Asiwe ni mwenye kukaribia msala wetu au msikiti wetu au sehemu yetu ya sala kwa hivyo hadithi imepokewa na Ibn Maja, wa Hasan al-Albani kwa hivyo wapenzi wa islamu, tujitahidi na tusiwe ni wenye kuacha uh, hii old au kuchinja wanyama katika siku kama hizi na ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam Mnyama ambayo anafaa kuchinjwa tumesema ningamia lakini huyu ngamia ikiwa ni mbuzi ama ni ngombe kuna miaka ambazo kama kuna miaka ambazo mtu huu anafaa kuzingatia kama ni ngamia anafaa kuwa na miaka mitano na kuendelea na kama ni ngombe anafaa kuwa na miaka miwili na kuendelea na mbuzi na kondoo vile vile wanafaa kuwa na miaka mwaka moja na kuendelea hadithi iliyopokewa katika masala hiyo au anasema anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tadhbahu illa musinnah illa ayya'sur alaykum fatadhbahu jadh'atan min dhaan hadithi hii imepokewa kupitia kwa Jabir radiyallahu an na imepokewa na Imam Muslim anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam la tadhbahu illa musinnah Musiwe ni wenye kuchinja isipokuwa musinna musinna katika kila katika wanyama ambao tumewataja musinna imesemekana kuangamia ni yule ambaye ana miaka mitano na ngombe ni yule ambaye ana miaka miwili na kuendelea na mbuzi na kondo ni wale ambao wako na mwaka moja na kuendelea anasema mtume sallallahu alaihi Ila illa yasur alaikum Ispokuwa ikiwa iko na uzito kwenu hii fatadhbahu jadh'atan min dhan min dhan ulama wametafauti wame katika kuexplain ku au kutafsiri jadh'a ni kitu gani yani, yani jadh'a ni yule ambaye ana miaka mingapi lakini ulama wamesema kama ni ngom, kama ni mbuzi ni mwaka moja lakini kwa kondoni yule ambaye wengine wanasema yule ambaye ako na mwaka moja ama yule ambaye ana miezi sita kwa hivyo jadha kama ni kondo anafaa asiwe amepungua chini ya mizi sita mizizi sita na kuendelea au mwaka moja na kuendelea ba ukishajua kuwa huyo mbuzi ana ama wanyama ambao unawachinja uko na miaka ambazo unafaa kuzizingatia kama Muislamu kabla hujachinja ujue ni yule mbuzi ambayo unataka kuchinja je amefikisha au ana hizi sharti ambazo tumesema zimetimia ama hazikutimia Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza mbuzi ama yule mnyama ambayo unataka kumchinja akipatikana na sifa kama hizi basi hatakuwa udhia tena bali itakuwa yani itakuwa manake wewe hujatimiza shuruto za udhia anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya bara ibn azib radiyallahu anhu anasema arba'un la tajuzu fil yani sifa nne zikipatikana katika mnyama ambao anataka kuchinjwa katika udhia basi mnyama kama huyo hatakuwa udhia tena kwanza awe anasema mtume sallallahu alaihi wasallam al-awra albayna wa awaruha. yani awe ni chongo ya, ikiwa mbuzi ama ngamia ama ngombe ikiwa ni chongo na iko wazi kabisa chongo kama hiyo basi itakuwa a, hata kuwa tena ni udhia udhusia wako ikiwa mnyama na sifa kama hiyo basi haitafii na vile vile akiwa mgonjwa na ugonjwa ambaye ni ugonjwa uko wazi na akiwa vile vile akiwa kiguru pia lazima utafute yule ambaye mguu wake uko sawa kama ni kiguru haitakuwa sahihi hiyo na vile vile asiwe ni mnyonge ambaye hawezi tembea ama amekonda kwa fosabu ya unyonge mpaka hawezi tembea wala kwenda malisho kwa hivyo ikiwa ana sifa hizi nne ambazo tumesema imepitia katika kupitia katika hii hadithi basi haitakuwa udhe ya wako imeshi kama itakuwa iko na sifa kama hizi ambazo tumezisema kwa hivyo tukishajua kuwa mbuzi ama kondoo ama ngamia kuna mwaka fulani unafaa kuzingatia na ujue sifa zake zinafaa inafaa kuwa sifa ipi ambazo unafaa kujepusha nayo Imebakia ujue ni wakati gani unafaa kuchinja udhvia udhvia inachinjwa baada ya sala ukisha swali ndio unakuja kuchinja ukichinja kabla ya sala basi itakuwa sio udhvia tena na ukishachinja baada ya kuwa umeshachinja una vile vile Ulama wanasema ni sunna wewe ugawanye hiyo nyama kwa sehemu tatu sehemu ya kwanza iwe ni yako na watu wako na sehemu ya pili iwe unatoa zawadi kwa wale watu wako wa karibu ama wale majirani na sehemu ya tatu uwape mafukara na masakini kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir kufikia mpaka hapo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nione yani kusikia lile la khairi na kufuata subhanakallah wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh